Kapitel 10 Gut, dass wir das Vortanzen um einen Tag verschoben haben, sagt Frau Neurohrer zu Konstantin Reuter. Beide schauen begeistert den tanzenden Mädchen zu. Eva geht es wieder gut, wie man sieht. Regina hat sich beruhigt und Tobias, naja, der geht uns eigentlich nichts an. Frau Neurohrer lächelt. Ja, Ein Schock für die Regina, aber zumindest hat er sich hinterher entschuldigt, meint Konstantin Reuter. Er schaut zu Jens hinüber. Der ist ganz konzentriert hinter seiner Kamera. Na, wen er wohl favorisiert? fragt sich Konstantin Reuter. Hm, ich kann's mir eigentlich denken. In dem Moment schaut Jens zu ihm herüber Beide lächeln. Sie schauen in die gleiche Richtung. Ihre Entscheidung steht fest. Eva